Doamne miluiește! Binecuvântarea Domnului, că este voi toți, cum să-L doamnește, să-L doamnește, să-L doamnește, de-a fost și pur vrea și vecilor. Amin. Slava Iisus, la Dumnezeu, încă dește-o Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pur vrea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește Pentru numele Domnului, trăcuvioase, Părinte binecuvîntatze. La cei închite din de frică, în cerad lumine este dulce ca sfinte se înscrie și se ucinea josul alristos adevărat al Dumnezeu nostru. Pentru lugăciunea că punem har de mai ce ale sfinților slăviți și întru tot lăudați lor apostolii, al sfintele rar îpliceri mântuitorul. ale Sfântului Ioan Vără de Arfa, de Arfa Constantinoporului, ale Sfinților și Treților, Dumnezeștilor, Părinții Joachim și Anaști, pe-o ale lucrurilor Sfinților, să ne miluiască, să ne rântuiască, cu noi noștri, și de oamenii putorului. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisusei, Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi, Amin! În nume de Tatălui și al Târgui și al Sfântului Dumnezeu! Amin! Fiți credincioși! Iată după cum mărturizesc Sfinții Apostoli, aratatul sau Darul Lui Dumnezeu tuturor oamenii, în această Sfântă Evanghelie de astăzi, prin care Sfântul Evanghelist Matei ne spune cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, care le-au rostit al apostolilor, ucenicilor săi. Căutați să nu întrestați pe unul dintre acești mai mici, că Îngerul lui Dumnezeu veghează și se roagă înaintea lui Dumnezeu pentru acesta. sau pentru aceștia care noi încredem că sunt mai mici decât noi, văd în această taină a Sfintei Treim. În această Dumnezeire văd o mare taină a mântuirii omului pe pământ. După cum ni s-au revărsat de-a lungul timpului, din timpurile cele mai vechi și până astăzi, iată lucrarea Lui Dumnezeu, Cel slădit între ei fețe, pe pământ, lucrându-o cu noi nevrednicii și căutând ca să ne înnobileze pe noi, să ne lumineze, să ne dăruiască darurile cele bogate ale sale și mai apoi, într-un sfârșit, să ne ducă În staulul cel ceresc în raiul desfătării, ca acolo să fim cu toții din preună la masa Mierului, din preună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Această taină a preștiinței treime este mare și foarte greu de înțeles. prin înțelegerea și dogmatismul pe care sfinții noștri părinți l-au așezat la cele șapte sovoare ecumenice, a toată lumea și cele locale, iată, acestea s-au lucrat tot prin înțelegerea Duhului Sfânt, care au lucrat prin acești oameni purtători de Dumnezeu. Și începând cu... Sfântul Apostol Ioan Teologul, care a mărturisit în cuvinte năute despre Dumnezeu, dar apoi s-au ridicat ierarhii mari în Biserica Creștină. Vasilie, Grigorie, Ioan, Atanasie cel Mare, Nicolae, cu Curmirul Lichiei, Kiril și Alexandru, Grigorie, Palaman și alți Sfinți, care au înfruntat înșelăciunea și rătăcirea ereticilor pre-pământ, chiar cu prețul sângelui. Iată, aceștia sunt mărturizitori și, într-adevăr, nu trebuie să zicem ca ceilalți oameni că Dumnezeu există și aici și dincolo și în toate bisericile, că tot același Dumnezeu este. Iată spus a Mântuitorului Hristos care s-a arătat Sfântului Episcop Petru al Alexandriei. I s-a arătat în vedenie, iar Episcopul Petru l-au văzut pe Mântuitorul cu veșmântul rupt, cu haina ruptă și l-au întrebat. Cine ți c-a rupt haina Mântuitorului? Iar Mântuitorul a răspuns, arie nebunul. care m-au defăimat pe mine și Dumnezeirea mea și iată, Biserica este cuprinsă de ieres și mari valuri ale neîncredinței. Deci tu mergi în Biserică și să nu-L primești la slujbă împreună cu tine, că acesta au răspândit o mare erezie care a cuprins tot răsăritul și o parte din apus în timpurile acelea. În timpurile după ce Sfântul Împărat Constantin a luminat credința, după 325 au început să se mulțească acest, acest teres, care a luat mare Împroare și atunci era foarte greu iubițuri credincioși de a-L pe Dumnezeu. Că au fost și o parte din împărați, nu împăratul Constantin, dar... chiar și din fiii lui care au început să se rătăcească și alți împărați care, care au căzut în acest teres și iată biserica lui Dumnezeu iară a fost tulburată, păstori alungați și arietii puși în scaunele cele înalte. Iată atunci cu greu se descoperea și se știa despre dogma Sfintei Trăimii. Dar când s-a urcat Sfântul Vasilie cel Mare pe scaunul Cezariei Cappadocii, și după ce a venit Sfântul Grigorie, care l a rugat și l a chemat pe scaunul Constantinopolului, atunci când Sfântul Grigorie Teologul a fost primit cu pietre de către areni la țărnurile Cornului de Aură, Și când l-au văzut ce fel de om este și ce înfățișare are, un om cu haine foarte smerite, un om gârbov și foarte neputincios, cum arăta trupul lui, aceștia au zis cine este acesta, că acesta este un om foarte slab și ce poate să facă el în cetatea Constantinopului. dar totuși l-au primit cu proșcare de piept. Și doar două-trei familii de creștini, care erau bine credincioși care nu se întinaseră cu aceste resa lui Arie, doar aceștia l-au păzit cât au putut de lovirile cu pietre și l-au dus la casa lor. Și acolo în casa lor, din acea casă, au întâlniat o biserică micuță care a numit-o Anastasia Biserica Învierii. Și după aceea au văzut clevetitorii și arienii, cine este acest om, gârbovit de timp, de post, de osteneri, că îl urmăreau și l-au văzut că el mănâncă foarte puțin. L-au urmărit și au văzut că el priveghează foarte mult și în nopțile mai mult le petrece în rugăciune. L-au văzut că foarte multe metanii bătea la Pământul Lui Dumnezeu și-L ruga, Luminează, Doamne, întunericul Sufletului Meu. <coughs> și atunci și-au dat seama că s-au găsit leac împotriva lor și s-au umplut și mai mult de zavistie. Dar iată când au început Sfântul Grigorie prin omiliile și predicile sale să spună adevărul despre dogma Sfintei trei. toți au început a muții și a se da înapoi și nu mai gândseau cuvintele cu care să le stea împotrivă și să-i defaime pe creștini. Și atunci toți creștinii începeau și pe, vorbeau pe strâns, prin târguri, prin viețe, despre taina Sfintei Crăit. Și îl lăudau pe acest mare erar care au venit în cetatea lor. Și iată, încetul cu încetul, au început să se adune oamenii și din curiozitate și ceilalți din Zavistie să-l urmărească ca să-l prindă în cuvânt. Și iată, tuturor le-a fost pe Iată pe toți i-au învățat cum să, să înțeleagă pe Dumnezeu Tată, pe Dumnezeu Fiul și pe Dumnezeu Duhul Sfânt, că se ridicasă lupii, lupii răpitori în acele timpuri și cleveteau și împotriva Duhului Sfânt, care se dâneau pe pneumatoma. și al căror sfârșit s găsit prin cuvintele Sfântului Grigorie teolog. Și iată, au început Biserica Răsăritului să se întărească în credință și să vadă Lumina Sfintei Trăim, Lumina Adevărului. Iubiților credincioși, dacă o participă mică sau o parte din adevărul lui Dumnezeu, Nu este mărturisit așa cum trebuie, să știți că pe tot Dumnezeul, pe Dumnezeul Întreg, Îl nimicim și nu Îl credem cum trebuie. Acum, dacă păcatul nostru este din neștiință și din neputință, este mai rătător, Dar dacă ne împotrivim a acelora care... cu voință fățișă și cei ce care mai cunosc tainele lui Dumnezeu, după cum au păsit și iudeii care s-au lepădat de Iisus Hristos, cunoscând foarte bine tainele Sfintei Scripturi, atunci este mai rău, iubițelor credincioși, și atunci cădem în păcate de aceste care suntem spre sminteală și a apropiaților noștri. Și iată am ajuns la această bildă a Sfintei Evangheliei când Este foarte grav ca unia dintre acești mai mici să-i defăimăm și să învățăm cuvintele care nu se cuvin. Noi trebuie să fim lumina lumii, după cum spune Mântuitorul într-o Evanghelie. Dar să luăm aminte și să nu ne smintim de către alții, de la alții sau de la cei mai mari. Că și acesta este un lucru foarte rău pentru noi, iar albora să nu le fim spre sminteană. Să nu ne smintim de alți creștini care sunt înaintea noastră sau de alți călugări sau preoți, pentru că știe Dumnezeu ispitele fiecăruia sau cele ce s-au abătut asupra Lui în acel timp. Dacă noi astăzi suntem prin darul Lui Dumnezeu cu băgare de seamă și înțelepciune și stăm în credință bine, Să luăm aminte că atunci când vrăjmașul vrea să ne facă să-i judecăm pe apropiații noștri, să nu facem acest lucru, că judecându-i pe ei, peste câteva timp ne va veni și nouă ispită. Și atunci vom vedea cât suntem de slab, și dacă chiar Mântuitorul spune ucenicilor, prea acești neputincioși sunt și slabi, îndreptăți cu duhul blândețelor, deci aceștia care sunt îndreptătorii sufletelor trebuie să se comporte cu creștinii cu duhul blândețelor, cu atât mai mult. Pentru credinciosul de rând trebuie să fie atent. Și după cum a spus și sfântul Grigorie Teologul, să nu teologisim în orice loc și către oricine. Pentru că a teologisi despre taina sfintei treimi nu este un lucru foarte ușor. Ce este dat doar acelora care sunt înțelepți de Duhul Sfânt și au acest dar de la Dumnezeu. Iar noi taina sfintei treimi, tainele lui Dumnezeu, le vedem din minunile care ne înconjoară. vedem prin chipul acesta frumos în car cu care suntem înmobilați și zidiți de Dumnezeu. În raiul desfătării, când ne-au zidit, ne-au făcut acest chip frumos după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Iar după ce l-a terminat, Dumnezeu a suflat asupra acestui chip și i-a dat Duh de viață cu care i-au dăruit suflarea. Iar acum aici, dacă am ajuns spre pământ, suntem curățați și sfințiți prin taina Sfintei Trei la Sfântul Botez. Prin taina Sfințirii, prin darul Dumnezeirii, iată-ne curățiți de păcatul cel strămoșesc și iată-ne curățiți mai, mai albi decât zăpada. Dar iată-ne cei care ați auzit Acatistul care s-au citit al Preasfintei trein, sau cei care nu ați, avut, nu ați ajuns, este bine dacă aveți acatist acasă să-l citiți, să vedeți câte lucruri bune și pline de înțelepciune și câte daruri ne-a revărsat Dumnezeu cel slăbit în trei fiețe. și cum s-a minostivit spre nemicnicia noastră, spre neputințele. Spre pat și păcătoșenia noastră, cei care suntem iarăși plini de păcate, cei care eram mai albi decât zăpada, iată -ne ea, iarăși ne-am întinat cu noroiul păcate Și numai Dumnezeu știe cum este sufletul nostru. Dar spun unii dintre mărturisitori, dacă omul ar vedea cum este sufletul lui, Aproape s-ar tremura dacă l-ar vedea cât este de întunecat și de urât. Doar prin darurile lui Dumnezeu ne curățim, prin nădejdea care trebuie să o avem de-a de cu noi și lângă noi. Toți suntem neputincioși și păcătoși, dar mila lui Dumnezeu este mare să nu, să nu desnădăjduim. Iar lucrurile care cu darul lui Dumnezeu și faptele care le facem, Bune, acestea ne sunt ajutătoare atât nouă cât și credinței pe care o mărturisim. Credința nu se ține în vițul încredincioși decât prin lucrarea faptelor a care trebuie să le face. Și vedeți de câte ori cădem și suntem neputincioși pentru aceasta să rugăm pe Dumnezeu ca să ne dăruiască tăria Lui. să ne dăruiască și nouă acest Duh curățitor și mântuitor, Darul Duhului Sfânt, care l-a primit la Sfântul Botez, dar prin păcatele noastre am întinat acest vas curat și trebuie din nou, prin lachile cu prin darea de seamă a faptelor noastre care trebuie să o avem înaintea, Lui Dumnezeu înaintea preasfintei trăim și văzându-ne pătrățica noastră și locul în care suntem, astfel îl cunoaștem pe Dumnezeu și îl vedem strălucit și luminat. Doar atunci când ne smerim înaintea Lui Dumnezeu, chiar dacă facem faptele credinței, atunci când le facem pre toate trebuie să zicem că suntem neputincioși și slugi netreblice. că mântuirea și faptele noastre nu sunt decât din darul Lui Dumnezeu. Deci, prin aceste taine care Dumnezeu le-a lăsat, e Iisus Hristos, care înălțindu-se la cer, iată, la a aruncat pe Tatăl Cel Ceresc să ne temită nouă Duhul Sfânt. Și acest Duh Sfânt era foarte trebuincios oamenilor. Dacă Mântuitorul Iisus Hristos s a înălțat și ne a înălțat și pre noi la cer. Dar iată-ne nouă acum, ne trebuie aici, pe pământ, Duhul Cel Sfânt, Duhul Cel Curățitor, Duhul Cel Izbăvitor de Păcate, Duhul care Sfințește și Luminează pe Apostoli și Ucenici, Duhul care Sfințește pe Preuți, Duhul Sfânt, către care ne rugăm și noi aici, la Sfânta Liturghie, pogoară și să vină Duhul Tocel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte ca să le sfințești. Și atunci, cu multe evlavie, se roagă preoții și invocă chemarea Duhului Sfânt ca să sfințească darurile, trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos, astfel transformându-se prin junghierea care o face preotul dimineața, transformându-se în Sfintele și Dumnezeuștele Taine sau Sfânta Eucharistie. De iată-ne aceste taine pe care noi le-am primit și ne-am sfințit cu ele, să fim atenți și să fim mulțumitori față de Dumnezeu, față de Preasfântul Duh, față de Taina Sfintei Trei, față de Sfinții Mărturisitorii noștri. Și Sfântul Glicherie ne este la mare cinste, pentru că dacă nu era Sfinția Lui, nu știu câți creștini drept slăvitori erau acum în aceste timpuri. Aceștia care mărturisim cu adevărat dogma Sfintei trăine așa după cum se cuvine. Și dacă vreți să știți, Biserica Stilului Nou a cam făcut legătura cu ereticii aceștia arieni. Pentru că s-au căzut de comun acord ca Biserica Ariană sau Bisericele Neu, ca Ancedoniene, aceștia care sunt copți sau armeni să se facă o comisie și din Biserica noastră și de la ei și să se facă unele adăugiri sau scoate din cărțile liturgice ale noastre, ale ortodoxilor. înțeles că ereticii nu scot din cărțile lor nimic. Și acolo unde Iisus Hristos, Dumnezeu cel adevărat, este mărturisit în două firi. Taina, firea dumnezească și firea omenească, acolo să se spună într-o singură fire. Deci să se scoată taina Dumnezeirii, taina lui Dumnezeu, prin care Iisus Hristos a lucrat aici, pe pământ. Deci atât a anulat lucrarea Cuvântului Lui Dumnezeu. Dacă a anulat lucrarea Cuvântului Lui Dumnezeu, a anulat-o și a Tatălui, după cum Mântuitorul spune în multe, multe Sfinte Evangheliei că este unde este El, este și Tatăl. Și din preună cu Tatăl și cu Duhul lucrează Mântuirea oamenilor. Dacă l-a anulat pe Cuvântul Lui Dumnezeu, l-a anulat și pe Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, Cel Sfințitor și Curățitor. Și iată -ne cum ne înșelăm, iubițelor credincioși, și zicem că este același Dumnezeu care ne închinăm, chiar dacă mergem și în alte biserici, bineînțeles, nu cred că este o greșeală să intrăm să ne închinăm, dar să stăm la aceste slujbe, nu este bine, iubițelor credincioși, Că aceștia care sunt prieteni cu aceia care l-au hulit pe Iisus Hristos și îl hulesc, aceștia sunt ca ei. Spunem cu cine te însoțești ca să spun cine ești, după cum este proverbul românesc, cel înțelept. Iată-ne așadar, iubiți credincioși, să ținem tradiția, să păstrăm... aceste Sfinte Șapte, sinoade ecumenice cu pătate, așa după cum ne-am învățat și după cum Sfântul Apostol Pavel ne învață, chiar noi sau îngeri din Cer de-ar veni să vă binevestească altfel, să fie anatema și să nu credeți lor. Pentru aceasta să mulțumim Bunului Dumnezeu pentru darurile toate care le-a le, le revărsat, de la începutul lumii și până astăzi, cu fiecare dintre noi, să rugăm că pe fiecare dintre noi ne va întări și ne va dărui Duhul acesta care a făcut pe Apostol din cei mai neputincioși și plin de dar și de putere și au început să predice în sinagoga iudeilor. și să-i cumvată chiar din cuvintele lor și din Scriptura lor, acesta ne va și ne va duce în Împărăția să Cerească în vecii vecilor. Amin. Să trăieți